Хочете бути злобною, ласкава пані, Та воно вам не вдається. Я не шукаю Гретхен. Чому? Бо не хочу. Ну так не нарікайте. Я й не нарікаю, Я тільки балакаю з вами пощирости, Як з доброю знайомою. З ким же мені і побалакати щиро, Як не з вами? Дякую за довір'я. Вдячність по моїй стороні, Але вертаючи до речі, То ви дуже добре знаєте, Чому я не шукаю Гретхен. Я? Не лукавте. Дивіться, який гарний вечір. Може, останній цього року? Може, за декілька днів тут, де тепер цвітуть останні цквіти, лежатиме білий зимний сніг. Зачините двері від веранди? Антоній розпалить вогонь у коменку, і ви, обтулені хусткою, будете вдивлятися в полумінь, згадуючи і літо, і осінь. І, може, навіть нашу нинішню розмову. Пощо дурити себе? Чому не побалакати нам щиро з собою? Я вам розкажу казку. Не казку, а правду, себто повість, котру я збираюся написати. Ви? Повість? Невже ж це така диковина? Хто нині повість та й не пише? Поем не читають люди, бо тепер на повісті мода – так уявіть собі, що я довгими зимовими вечорами не маю що робити. І пишу повість. Вам, як добрій знайомій, як найближчій мені людині, не перечте, як найближчій мені людині, розказую її зміст. Хочете послухати? Розказуйте. Я ціла перемінилася в слух. Але перше принесу вам шаль, щоб ви не змерзли, добре? які ви важливі, принесіть. Приніс, закинув їй на плечі, сам сів у плетений фотель і став крутити цигарку. Позволите курити? Чому, питаєтеся? Розказуйте, бо я цікава. Зміст моєї повісти такий. Він закурив цигарку і, пускаючи дим набік, через поруччя веранди Оповідав голосом спокійним Декуди навіть ніби жартівливим Був раз студент Попович Пильний, талановитий, моральний Усміхнувся Чого смієтеся? Невже це смішно, що він був моральний? Ні, не те Лиш бачите, я собі пригадав смішну сценку Життя цього хлопця Було це так він нищу гімназію кінчив у Бучачі, а до Вищої привіз його батько в місто Б. Треба було знайти станцію. Ви не знаєте, що воно таке. Звичайно, якась удовиця, часто, густо, посвященник, брала учеників на мешкання і на харч, пильнувала їх, щоби вчилися, опирала, облатувала, і сама при них якось перебивалася крізь життя. Це й називалася станція. А були знов фактори, що раяли станції. З початком шкільного року стояли вони на рогатках, і як над'їде батько зі своїми синами-школярами, то вони і пристають Є мость я вам таку станцію дам для ваших синів, що їм буде, як у рідної мами. І до нашого героя причепився такий фактор, та й повів на станцію. Вийшла старенький мость, «Пані, каже, я вам такого студента припровадив, що будете його до самої смерти пам'ятати». «То хлопець з морелями». Хотів сказати «з моралями», себто моральний. тії морелі пригадав я собі тепер і сміюся. «З морелями». На тій станції мій герой і скінчив гімназію. Як був у сьомому класі, приїхав візитувати гімназію Інспектор на кінцевій конференції сказав «У вас, пане директоре, в сьомому класі є один ученик, котрому я нині дав би свідоцтво зрілости. Бо шкода, щоби ще один рік у вас сидів, але не маю права. Так і просидів мій моральний ще один рік у місті Б. Мав п'ять лекцій по п'ять срібних». Приготовляв п'ятьох товаришів до матури і 5 липня о годині п'ятій здав істець зрілости з відзначення. Того вечора в міській касині сказав секретар ради повітової до податкового поборця